Satu dua mula. Sekolah kebangsaan Islam sekolah kita semua indah dan mata kebangkaan bersama rajin maju dan berusaha amalan setiap masa menuju awal senyum ke tahapan menyahut jabatan. Hidup berjasa, motor tercipta, kita junjung bersama. Masa berjaya, jadikan nyata, beriman dan bertakwa. Sekolah, kebangsaan, guru, muslim, sekolah kita semua. Kami berikhlas akan setia selama-lama. Bersama, moto kita kita junjung bersama masa berjaya jadikan nyata beriman dan bertakwa. Sekolah kebangsaan ulusin sekolah kita semua berdiri ikat akan setia selama lamanya.